Odeon, goizuntan gertatu dena da biztandena egina izan den deklarazioa goiz, lehen deklarazioa funtsian egiaztatze batzordeak egin duena 2000 amekako boruilean sortu zen beraz egiaztatze batzordea, horren helburua etaren haren bortizkeria bukatu dela egiaztatzeko eta lan eginduela sei urtez Eskoaleriko instituzioekin eta gizarte zibilaikin komisioak egiaztatu duela eta bete duen kompromisoa ere, erran daukute lehen hitzak itzak uh, ram manika Nigam izan da hau baita uh, egiaztatze batzorde horren presidenta eta hau uh, uh, beraz Sri Lankatik da eta lehen hitzak uh, beraz lau hizkuntzetan eman ditu Egun honeta eskerrik asko Gure txat bat da hemen egotea Eta prozesu honetan laguntzea Nau izkuntzetan eta azpimaratu nahi izan du beraz lehen itzartze hortan eskuora, biztandena aurtan gelditu dela, baina biziki beraz itzartze simbolikoa izan da hor eskora egitia. Hori lana segitu duela batzordeak eta 2008o urtagilan egiaztatu duela arma kantitate bat desegin zuela eta or, gaurkoa dela biztandena beste urratz biziki importantagoa eta historikoa hitz horiek erabili ditu. eta goizuntan horren berri emana izan da ofizialki hor gizarte zibiletik komisioari emana izan baita armatokien berri eta berak eh, espikatu ditu xetasunak hori erriko gertatu baita bayonako erriko La comisian ha recibido por parte de un representante ...de la Sociedad Civil Vasca, Jean-René Echegarri, información relativa a la localización de armas, municiones y explosivos de ETA. Esta información ha sido inmediatamente puesta a disposición a las autoridades francesas pertinentes que ahora lo tengo... Egeazatu izan da beraz ofizialki eta hor bilduak ziren berreun kasetarien haintzinean beraz armatokien eta e, segurtamen hori eta e, presentatua izan dela. Gizarte zibilaren bitartez, Jean René Echegarrai Lekuko. Arnold Good eta Mateo Zupi, lehena da irlandesa, apes protestanta, bestia Mateo Zupi boloniako hartzapezpikoa eta bi horiek informazio hori dute pasarazi, frantziako justiziari. Urratz, importantea eta historikoa dela, eta horrek lagunduko duela bakea eta elkar bizitza, azpi maratu du beraz, gestatze taldearen presidentak. Istantean orai, itza hartzen dute bakezalek, eta horren berri, sari emanen dugu. Milesker uh, Josué Ribicatus uh, ben ce uh, mm. Gochu takoikitaldi hori sustengatzen bali badute ere estire la ignigour couloir jusqu'à l'école de Carieta u sho